Якось почав спека, мовляв, як в Іспанії, і розповів, як на них там кіннота валила, і як Павло, якому життя врятував, під шаблю руку свою підставив. Потім дівчата довго шукали нагоди побачити праву руку Павла Петровича. Шрам на ній від плеча до ліктя. Знали, що воював герой війни, але відтоді, як на Павла подивлюсь, Аж сльози на очах. В 15 років себе під шаблю підставити за товариша. В селі Павла люблять. Навіть дуже люблять. Добрий, вдачі веселий, розумний, але ось ще який. А ви кажете, описати чиє життя? Думаєте, мало що писати про школу? Ви ось Ольгу попитайте. Вона вам покаже цілий альбом тих вирізок. А що з того? Хто-небудь писав по-людськи? Ні, не те слово. Писали добре, прославляли, хвалили. А я кажу про правду. Оту шив правду, якої за ним не побачив досі ніхто. От який він, школа. З тих писань не видно, який він насправді. А в селі? Чи хто слово про нього погане скаже? Не знайдете. Бо вже добрих двадцять літ головує. Суворий чоловік, неговіркий, поважний, а справедливий далося б ти кожному. Щоправда, і дід його тут жив. І те шанували, мудрий, добрий був чоловік. Батько в місті вчителював, Уже потім сюди перебрався. Так, батьки його ще живі. Ото міцна порода, ті школи. Як розійшлася чутка, що приїжджає молодий школа головою колгоспу, то люди думали собі, нехай побуде якийсь час, уже ж свій, хоч і прожив тут недовго, але корінням свій. А що вже з нього за голова, то уявити неважко. Та хай побуде, порозуміймось, бо тут до нього всякі бували, по року кожен і геть. Думали, і це, що не більше рік посидить, а далі, де вже йому? Село треба знати, а у ці приїжджі, чого вони варті? Перебралася його родина в село, спершу він, тоді переїхали старі, вже назовсім у дідову хату, а за ними і Павло. Школа і досі на нього каже по а же по по-іспанському, а вже по-своєму «Павло» та й «Годі». Отож, правду кажучи, ніхто не сподівався, що він у нас втримається. Ніхто. Я і я теж. Я тоді, ще зовсім молода була, тільки заміж вийшла. А чого мені було думати інакше? Переїхали десь за кордонів і керувати. Свіще міг би якось, а то хтось та звідкись, а ніяк. І ось, бачите, а не вірили йому довго. Як би то краще сказати, не йшли за ним люди, от як. Бо знаєте, одне діло, коли голова дає розпорядження, а друге, коли люди самі. Так, так, самі. Зараз у нас голова керує, а люди знають, що робити. Еге, але не думайте, що так... Само собою вийшло двадцять літ роботи півжиття, а для школи той вік. І він ото і одружився тут з лікаркою. Тут і життя минуло. І я вам скажу коли вже наші люди повірили тобі, то всі, все село. А воно гень яке велике. І ви знаєте, навіть мені, старій бабі, вже онуки підростають. Хочеться таки, щоб написали про нього так, як би належало. Про те, що він зробив не тільки з колгоспом, а й з людьми. Головне, з людьми. Ми з ним стали іншими. Хоч би мого старого запитайте, і він вам це скаже. Не знаю, як сталося, але школа навчив нас жити. Не тільки працювати, а й жити. Навіть одне з одним. Навіть Удома? Так, навіть удома. Він раз, як промовляє на зборах, чути, як муха пролетить. Так, так, хоч би про те, як треба жити в родині. Ні, не щось надзвичайне, а якраз те, що треба кожній людині. Жінки наші готові його зачуйність на руках носити. А він спокійно. Важливо, що ви мене розумієте. Ще важливіше, щоб усе це розумілося у ваших родинах. Ви раніше до нього придивлялися, та й до Павла теж, бо як з війни повернулися, то трохи на селі жили у дідовій хаті, десь із рік. Тоді подалися до міста, приїхали вже згодом, коли його на голову запропонували. А знаєте, коли нарешті село пішло за школою, коли побачили, що він у нас такий свій що життя віддасть, собою пожертвує заради людей. Він головував уже котристам рік, раптом зірвало греблю на електростанції. Що вже там трапилося, не знаю, але якась велика біда, і вся та вода ринула на село. А ви, може, бачили корівник за луками на узвищі? Тож він стояв раніше ближче до води, егеш, де ота річка широка, ніби стовочок збоку. Там ще верби плекучі ростуть. Бачили? Так ото вергнула на нас вода. Уночі це сталося. Гвалд щинився. Усе сало на ногах, а вода вирує...